Slavoslovia 241, de iubire și prea slăvirea Duhului Sfânt ca Duh al Tăriei. Aleluia, slavă-ți, Împărate Celesc, Spirit Te iubim și îți mulțumim fiindcă de moștenirea pământului cel veșnic al Împărăției Cerului ne pregătești. Aleluia, slavă-ți, Împărate cele Spirit al Tăriei. Te iubim și îți mulțumim fiindcă dragostea care ne se aprinde în mânie în noi o să dești. Aleluia slavă ție împărate cele Spirit al Te iubim și îți mulțumim fiindcă darul deosebit de duhurilor ne dăruiești. Aleluia slavă ție împărate cele Spirit al Te iubim și îți mulțumim fiindcă prin măsura legii iubirii, Tăria ta în noi mereu o sporești. Aleluia slavă ție împărate cele Spirit al Te iubim și îți mulțumim fiindcă vredniște slujba Domnului ne-a arătat. Aleluia, Slava Ție, Împărate cele Te iubim și mulțumim, fiindcă pe tăria Ta Nădejdea noastră la Domnul ai purtat. Aleluia, Slava Ție, Împărate cele, Duhal Tării, Te iubim și mulțumim, fiindcă din tăria Ta Credința noastră ai lucrat. Aleluia, Slava Ție, Împărate Celes, Duhal Tării, Te iubim și mulțumim, fiindcă duc o a iubirii noastre în Viseria ta ai adunat. Aleluia, slavă, ție, împărat, te ceresc, duha te iubim și îți mulțumim, fiindcă Duhul în Fieri, ca pe un mărgăritad de mare preț, în noi l-ai așezat. Aleluia, slavă, ție, împărat, ceresc, duhaltării altăriei, te iubim și mulțumim, fiindcă la ceasul ispitei, în noi cu ai stat și ne